حشرات الارد باب دی پا بیان د خوراک د حشرات الارد کی حشرات دوالوال شوی نکم چیز مک کی پاتی کیی و سیی ماران شو لړمانان شو چنجی منجی شو مگی شو منگکوری شو نغسه پداره سلسله کی دا نور کربوڑی نور بوڑی دې ته حشرات الارض دې باندې کې مسله سره حشرات الارض طمع عام سره د دې اطلاق په هر اغس کې شی باندې کیه چې پزمکې کی ژوند دې یا بهر نو دې یو قسم خواږه دي چې د سره یې نه نه کوم چې شوم له خښ دملخ نه له وجه عمر رسول سمر لا حرام کاغه مچ دې کماشه دې کاغه رنگارنګ مچې دي دم دم دماري مچې دي سري مچې دي شاو د مچې دي بس حرام دوی مکه سمغه دې باقي دم یو څال نه نه د میسائل به لای یی به دې نفسه سائل نه پکی دا لړم غندلان او غیر دсида نومو نشي دګشته هو نو نای. نای. دا هم اتفاق حرام دي صرف مالک سي تمنسو دي چې هغه وې دا جایز دي هلته نه دي حرام نه خدای نسبته صحیح نه دی صحیح خو ډوونه راغسته درېم قسمه دي چې د میسائل وي د میسائل او یو هغه دې چې مستهنس وي کورونو کې پاک عادت شي نو پاکي خر دا حرام دي او کچرم حرام دي پس کې اختلاف ته غوږ پني ځوانی دا راهم مبنو دي اته نه نور چې کوم نو یو عامو خوشتي او سباه دي نو سباه حرام دي او وحوشه هغه حلال دي او د غازي طيور کی هغه طيور چی دینه نه اغه حرام نه نور حلال, حلال. درغه مختصره خارک <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> دا تلیبه د خپل واقضی کړی نبی اسلام سره مرګ تر تو کړل ما نه دي اورېدل په حشرات او زمګ کی تحریم لاما خطابه رحمه الله <سؤال> فرمای چې د دن او در مسترزیم نه دی دیل راځي چې نه په دې کې حرام څه ممکن دا چې نه دی ور د نور مخلوق خوري دی نه کوم خبيز قسم دیغه حرام خه دغه یې طالحه سنا موسوی درایم مخالک درې طالحه سنا سوید نووی طالحه سنا دلیتم محمد بن عمر بن مایه علی رضی الله عنه فالاعلامات يقول في مثلا كل هذه قال قال شيخنا الله عليه وسلم قد قال في حرام نوغدا ترس قل لا فيما اوحي الي محرما احضان بروا ی زنم مم پاسک جماعتا و شور حرام. احصول جنب محرماتون ای زی کر کر. مقصر دو جنب انفوز حلال لی. یو شیخو دادسرا اگوی ما خدا بحری رزاون او ردلی. چا غوید در رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام پخواکتر ای زی کرو شو. نو رسول اللہ فرمید جو خبیثتون من الخبائث. خبيث در خبيث نو وحرم عليهم الخبائث ادم په خبائث وکړي عبد الله بن عمر زله نماوي ان قال رسول الله سلام هاذا او كما ها قال کچرتا دا خبر نبي اسلام کړي په هو کمال غالب حدیث لکه سمي پیغمبر پر مې حرام دی خبيث دي بيدزان ساتل فقار نو محسن درجه نه ویلی سلام دا سی ویری نو بیا حرام دی غیر معاملات په هر څه تور کو دا خلک بعضی نسخو کوسه داله په دایته معلم ندري ځین نسخو کی دانشته اځمان دی نسخو کیشتا امام منزري چې کم دا ابو داوود او تلخیص کړي د عربو نسخې نشته معلوم استونو نسخه هم نشته او دی اوسو کړي په دې موجوده کې دغه ماناکې معلوم ندري صحت او ثبوتو به سند قوي تر سوچ مه لري خبره صحت او ثبوت نه معلوم کړي په سند قوي سره چې اي واقعي د پیغمبر علي سلام حديث ته کنه ترزان نه جوړ او دویمه معنا چې دا کړل چه بس نبی علیه سلام سنگویلی حرام دی اگر چې گو دری پا حکمت تیر سو جده چه حرام ده حدیث مقصد شو از دو خبر نوری زمستاس و مخیتا پرتیلی یو خبره اگر د قنفوز حکم پنیز ده ایمو سی شیر. او دویم ده دو قنفوز مصداق سی شیر. کله پوزښته دا دوه خبري زموږ مخې هر چې د دې حکم ده نو دا شواب پيو ماري کېو پنځبانی قنپوز حلال هر شی چې دې او حلال او دا حنا په حنا بي له حرام احنا بحنا بلواج ده خبائص و قسم ده ویوحر دی محلیم الخبائص او دی باره که کم نحلت خبری دنوری کی اشتباع ده او ده قانون دی چکل ده او محاریم په درمیان کی تعرض راشن ترجیح و گلش محاریم لرپا موبیح بانی او محلیل بانی اما دا جی کنپوزوی ستا زمونږ د محاش معقلل د خاارې پوشت خا پو دا پرسیټ دا په ملابان ټانټ او داسې تیره تیر شو پهې ولاړي غیدار شو چغ ته ځ پهلا کې خل ش و منې به موسمون کې جوار را او دا داسې ستنیز دینيونی سره مګغونتي شي په دغه په وړاندې دا کومه دغه ولړی شي ونټي لګينا خلک سلایان جوړي چې کوم ده نو هغه ټانټو سپینو لغه چې حقی جوړي صدا او مونډري جديد کې د دې مان کال خاردار چوھا خاردار چوھا د زمو په استراکی خلک دې شکیو د ګشکېو او مګوي او دا چې کومې شغلې ناسي چې کله دې په خاصو کې دا منده به د خپتو و خپل او اختراني ښکلا شي دا څه ښکته ده لېته مونږه چې شکیو یوسو او دا مانه وږې ليره صحیره په نسپت سره شکوند کې چې دا څرد شراطی د لاغ پر صیغار او د و باندې کی هر هله دا مسله شو چې شكون حرام دی او دین ځان ساتل په کار دی مګ حرام د ځان ساتل دی په کار دي بازی خلق ری په تحلیل قائل خو رینا عالم دی خرینا <سؤال>: على حضره سماعه عبد المحمد بن محمد بن عبد احمد بن ابي دا حديث ما کيتر تیرشونه دي مناسبه نه پزين نسخه زمون نسخه بابون کې اصلي د پخوراګ د د دلته زموږ استاذ د پارس خبري معلومول په کار کې یو خبره ده چې د زبو حکم سره او دیمه خبره ده چې دا زبو چرې نو کتر تدیل یو مHRIM سره ښکار کی نو پدوانی سچې زاشتیو کنيشت او درم د دې مستقصر درې خبرې زموږ بغاړه حکم کې اشتلام ته امام شافي او احمد سي پني ځوانی حلال نه څنګه امامي ترمزي نقل کړلې د ابن ابي عمارنه جماع جابر زاو ته وي اد دبو اسويدو هيا د ابو سويد له هوي نام هو ياکل او یې نام مې خبر پیغمبر کړله او یې او نام لیکن دا نه بو د جمهور پنیز پنځبان دي زبوچ دي حرام دلیل دا وو د پا را حدیث ته کوم چی بنما جن نقل کړل خو زمه تمل جس جما نبي عليه السلام تقول اتباع دا مبارک اما تی چ او دا خبره کړو د الله پیغمبر خدای نورم روایتونه دي اگر په دا روایت ته بما جوابي کلام دا به صحیح طریقې سندې ثابته دا روایتې سبې کړلې لیکن نورم د ځګن دي چا کتابونو نقل کړلې اگه نا دی حرمات معلومیی کر در روایتنو خرصم را روان دیشن نبید اسلامانا کرلہ در حر زیناب من السباعنان انعکد کل زیناب من السباعنان رستبرش او زبوان در اغز زیناب من السباعنان لحاظ دا حرام پاتش اکم حدیث اجابیر دیشن و دا دا غق پل څګه د نمیرې سره نو او تطولی چې اسه یې د نه یې نبی نه دی خو نه او د خوراک د پام پر دې د خوراک کم نه ته وې احتیاط دا دویمه چې محرم دی کې نه کې سشتي کنهشت نه أي مسله سوي پدې کې کبشتې پدې حديث په باب استدلال کړي چې ما در رسول الله نه تاسو کړو صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله رضی الله عنهما فبارد الدبوه کی فقال هو الصيد ويج ويجلب به کبش اذا صادف المحرم او پدې کې ګډګرزولې ششکلخکار کړې در محرم و ای جالبی کماش امام بوهانی پار رحمهم الله وئی اصلا د اعتبار قیمت لرلی بیا د قیمت باندې ککبش کیږي او کپاګې باندې ککبش نه غلط کیږي او وړکی کیږي ممکن دا اوخ کی د قیمت دمر او چې کبش په شون دا حکم شوی نور یوهن کبش نه هر چیدری ما خبره ده چی زبو وی سطح دی مختلف اقوال خلقه کریدی سوک دا دی مانکی پا کپتار او موشی دشتی سرم او بیجو سرم دو علمانی او سوکا ندې مان نه کوي غړا غړسر د ټوړدو علامه لیکن ندې तारीफ په هر کار دی چې زبوسه تاوي حکم چې حیوانات سره مرصلي کېتابونه لري پاکي تاغونه کې د زبوه په اړه کې ویل چې دا یو حیوان دی د سپينه لوکټ هټه او د لیوان وړوکی از مړې چوتې دغه او د زبو او د دا زی په درمن کې اداوت او دښمنی او اوی تیر از زبو ډیر خطرناک حیوان دي کله چې دغه زی د شرما دا. دا او او نو مووړو په داسې طریقې ریږد او چې کله یو سایه راغوي نه او د خلق په تخطو کې کوګوي اي. ایوبله نام د زبو خلقو کړینا چې زبو میلو دی او کمه شي نو هغه تعریف نه زیچ کوم کمه یلو دا بدل نه غړي ډیر شهوانه انسان حیوان دی چې دیو. دا نور معنی کوي موشي دشتی یا گورګټۍ معنی خلک کوي نو کتابونو کې داسې نه د ځکا قبرونو کې موجوده اودای شي وګورنو کې قبرونو کې نه همړي راو پېځي دا موږ نه راو enda معنی خلک پښتو کې کوي ګورګټۍ معنی کوي نو داسې نه د نیلو یا کو اصل کوب زمیر وای با منځه فکلی سیبا په بیان ده چې په خوراک د سیباو کې راغره درې د و چې درې نغانو خوراک جیز دي کنره همدې باندې کې دا ووري چې کما درې د غان داسري چې داغي داړوي او په ډاړه باندې غشلول کوي نو داغي خوراک نه اسکه داړې وی او پاګښ نول نه کول لکه اوښه خو داړې شته او شول نه کوي دا په سبو کې ناراضي په مانوس کې راځي داړې چې شول کې راوی مثال لکه سپیشي دی دړش شرمخ لوش تر ټولو ته کوم شان نه نه مره کله نه الله پیغمبر دا فرغد زیناب د دریندگانو نام ان کل زنا بي من الصبوا ان كل زيمه خلبت كي فكيسه واش هر خاوند داړي د درې نگانونه او هر خاوند د پنج د مرغونه چې پرې پنځه نیول کړي لکه باز شو باخش تپس شو دا ټول په پنځه نیول کړي نه د خجي. خجي. خدي قال حدثنا محمد بن مصطفى حدثنا محمد مشابنا بن مروان بن روبه التابري انا الرحمن قال ان نظرني مؤخر فاطمه لا يخلو منها من الا لا, <ألا> <ألا> <علا> <دلّا |oc|> <فرميلو> <لا>, <لا> يحل نري على <لا> الزنا خوند دا دا داود من السبع وللاعمار الاهلي او نقره خير ولللقطه اونورک رئیس איז ان مالی معاهد د مال د معاهدنا معزز میتوي چې تا د مسلمانانو په ملک اوسيږي الا اي استغني عنها مگر کریم مستغني شدینه مقصد دار چتاي لقطبيا منره او تا داوي تاريخ پکللو پتو ولګينا چې مالک تديب اوس طلب دې طرف نه کوي دا استعمال ولې حرکرکی در زیمی د قیدہ حوکم شدو مسلمان دعیب تلیف اولادا خواکم چی دعیی استعمال نه دیم اگر تاریب دا پارا مالک دا بینا مستغنیو او نیک تلوی تزان استعمالی و ایو ما رجلین کم سنے دعا فقوما نوم چی یو قوم فلم یقروحو او غ د می مستوبونه کی په نه لهکن ان جاییزی د میملره و کې به هم مثل <سؤال> ک راو چې سزاور ک او غوده په میث د مییل مستوفپله دباره کېپورت تفسییل توس د مخکې شو دی چې داکم مسوخت دی او یا چېاخرت کېغنه د و خپې بدل اخلی یا په مستترمان م هم طویلات نخ شو زین ک نوران د دېنه نوران د کارما د ودیه انا په پدې ما غزا کا ولد علیہ السلام په ماییت کې د خیبر يهود را له شکایت ته وکړو چې خلق کو قد اسرا الی حظائرهم دیرې جلتی کړه د یو اخرتا حظائر جمع حزیرې کمزې جمالن تړلې کې طريقه خلق اخري وي کو جلي ورته وي بس دا ساري رخ ديو يا نور سامانونه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على لا يحل اموال المعاهدين الا بحقها خبردار شي نه دي حلال مال نه د معاهدين مگر سي طريقي سرا وهرام علیکم الحمر الاهل وهرام شو په تاسو کورانی خره وخيالها ابي او قراني اسنو اس قجر وكل ذي ناب من السبا اور خوند داړو ده دا درين ده غانو نا اور خوند پنجو مينت درد مرغونا وري پري مال غين بزاندير ساتي مازي خبر د دې خبرو احتیاط نکي ګورئ کافر چیرې اندیسي نه چې ته ملایکې اصول <سؤال> او شریعت کرے چې مسلمان <سؤال> ملک او سی <سؤال> یو د پناغې سره د دم مرګ دې څه ګناه ده لرې مسلمان په مرګ کې ګناه نه ځینځ خبر ورکړه باب في اكل لحوم الحمر الاهليه باب بيان د خوراک د غوخو د کورانو خوراک کوراني خرج دي دا د جمهور او اي موصلا سوف ني حرام دی. امام مالك سين دري اقوال لي يدو جمهور پشان د حرمت او ديم قول د اباحته او دريم د کراهتي تنزيح البتا, البتا عبدالعی بن عباس رزیلاً هماتا منصوب دی چاہوئی دا حرام ندی رستا پکفل مسلم دا غقوال زکر کی او بدایت المجتحید کی امداسی عبارت پرسیلین اقل شوئر دویم قچر دی قچران قچر دام دو جمہور پنیز بانی حرام دی صرف یو قوم پا اختلاق اورای مار باوجود دې ته حرام وي لیکن بعضی خلک دا وای چې کچَر د دې بلار سینه لري لکه کچَر د اخرنم کی د او د نور شهیدنم کی کچره کی بس دیو قدرت شان درسې او پس سر شو د لکه خرچ په اسب په ان یوږي نه کچره پېږي د دې څنګه چې نو دې کې باید تفصیل منکو چې دا کچر د چا نه پیدا شي کدا کچر او کچره د خرنه پیدا شي نو بیا کوو حرام لیکن کدا اس نه پیدا شي حلال دی غره یو حکم او کچر ددا تغایین پیدا شي دی غره یو حکم فالفضل من ابجر ويصابتنا سنت المنتقى سالي رسيدل ويصابتنا فلم يكن في مالي شهو نوز ما مالكيو سيس چيزي اخرى هم پا قبل اهل بانده من عمر مگرس شهو ده خرونه أغو نبي عليه السلام حرم لهما لحمر الأهلية حرم کرده ويه وقعه ده وست نوع ده قورن وخرو ده قورن ايزاكوه چه ماري وحشي بل اتفاق حلال فقه جاي استخطلافو نرالم د الله پ غ برسمما تهوي ا الله پان برثابت نه سنه منتقال سا رسید د الله لم يكن في مالي هلي زما په مال ک نشت غ چې په خپل البان خورمهله سامانو حور مر سار بخ دي کهرم تلح له حمريد عليهلی او تهاهرم کړ وغره همور اهلیو فقاله د الله في غ مرو فرمل من سين حومري کا. او خر <مخرا> و پخل آل بانی سار بسار بخرا حرم توامادا حرم کر من اجلی جوال القرية تیو جدا گندگی دکلی ناچی د گرزی دکلی گرزی د گندگی خورنوازکا بان کڑی اواز خوشو دی خوره درس روایتون چی کل دا اوگلن حدینوینی کنن اگنی است اللہ المسال محض اللہ دی, دی زمانه کی موخو بدای سی پاک محول کی دا اللہ بندیانو سنان ای خمدد د بار ما هول ته علاج دي ته مسلمان ځنته وي کنه چې خدانګريز په اداره کې په لړ شوي نو هغه دا خبرې ور کوي چې يهودي انګريز نه کوي دای کوي وای چې د نبی بری سلام په زمانه کې سپ زګ حرامو او چ گندو اوس پاک شو خوراک خورا کې جایز نه په هغه زمانه کې خنزیر زګ حرام او چې گندو اوس خلک صفاکري دا خبرې کوي ندی سی روایتونه اورادس د هديس باندې سند باندې كلام ده حافظ ابن حجر باندې کلام كلام د هديس نووي سه مهموي د هديس مسترب ده اگر سند دمر استرام ده چې د قابل لپاره استعمال ده قبل پرث ثابیتم شي نوبيا د باره کې دمر وینا کیږي چې خروب باره کې نسخ مقرر راغلی نسخ سراغ الله ممكن لنا او خبري چې دوی موږ نسخلا نو راغله خو بیا دوی موږ نسخ په دې کې راغله کوم شي نه چې موږ شو دي مرته اندې مشکته واست بيان شوی قال حد صنع ابراهيم الحسن سي سي قال حد صنع حجاج مني مجرجم قال اخبرني او ورانه نقدر خير نبي الاسلام منه چې موږ اوخره وخید اخرو مونته وخی امر کړل نه چې مونږ واخیده السنه امره مدیناروي چې ما خبر کو پدی خبر سره ابو شخصالره ناغه مان کوي چې ترکان الحکم على غفال حکمی یې پاری سي په نامو کې نه غټ عالم دي یقول هذا رمذ خبره کوي چې خره حرام لیکن بل طرف ته اباذ ذلک البحر دا دریا په انکار کوي کم دریا یو این ام باس این <تصفيق> ام باس انو های را دیکن اوالا چه اغوی لخروع وخی جاییست اغوی لخروع وخی جایست اغوی لخروع وخی د حدیث کی رالان چے ما دنبی علیہ السلام پر معید کی دا غزوات کرن چشپک دی یا غزوات پی نمانگ بدا خوالدن دنبی علیہ السلام پر معید کی حبیث حجر دے بارا کی دا پرمائی چما <معید> یت کې د دې خبرې ام امکان شته چې د سفر کې خورل دي نبی علیه السلام خورا نه خو دی او دا امکان هم شته چې نبی علیه السلام, تناول کردی. نبی علیہ السلام او سره اکل تنول کړی چنانچہ حیلې د بهیم کې راوړل دي چې ويا اکولوا معنا ویاکل معنا نبی علیه السلام سره خورل اوس مسله ده د جراد و حکم سره دی بارکه ائمه اربعه همداوی چې دا حلال دي برابر خبره کړل مرګ باندې مرشي کدا څوک ذبح کی د احکار کی موجوسیخ کاری مسلمان احکار کی ستی کټ کیانا الوت امام احمد ته روایت منصوب ده چې کومه ملخان ده یخانه دلا سمړشي کدا نن سبا چې کومه سر دي ده دملخانو وجه نه لم يكذبنا خدي دایو روایتہ تمنصوب او داس مالک مالمک تمنصوب دی چې دملخ نه سر کټ کړهلو نو خړلې جایز دی کنه باخره اوس هی خبرمدار چې خوراک دملخ متقنجایز دی هغه مشهور حدیث تست وزین کی کنه چې احل لنا میتتان و دمان د کی سویلی حوت او جرادې به په حدیث کې دارلته ملي السلامت قوس شوو جراد مبارک دی دا لړ زیات لخر دي زين اقرمه و نه حرامه نو مقصد بخوال <سؤال> نبی اسلام نو غرل <سؤال> تعبير رغبت انه حرمت تبارك سره غنو او اکثر جنود الله ده مقصد رجب طول لکور مغلوقات کی دا یعنی مقصد ده دې چې دا هغه انواع کې دي چې کم په کثیر مقدار کې دا مقصد وله بھائی او د باز راویانو تفسیر او قانون د غم مضمون دي اچھا باب ان کی عقلی من السمک باب په بیان د فراق د توفی مې سمکی توفی د هغه مې توي چ په خپل تابعین مرګ په دریاب کې منشي نو دمه چې موږ شنو به د دریاب دي سپورته سر راغې دي سپینه خړه په دریاب سره ګرځي نو د دې باره کې څو کم دی د امام سره مستقعده دي چې دا تواپی خوراک مکروه دی د مالک شفیع احمد او اهل ظواهر وای لا با سبي او درين لا حديث عن وجود ظهور ما هو امام زي دليلني سي دي حديث ابو داوودنا چي مسند بي كلامم کړي حديث الفاظ داري ما الق البحر او جزر عنه اغسز چي ترياب را وګرزي وچي تا او جزر عنه او يا و بکه میشد دینا او داس په اوچ په پاتش په کولو ه د ی خری د کما یې چي د فوګو کې جوت رولې شبار و ما او کم چمل شفي په دی بوګي په خپل ته عمر متفا او سپينه خټه راوخته تا په برا اثر تر وخت پلاته اولو د ما خري تاسو اندي نه دغه د ما نارال حما ابو د اوسي پر اديس كلام روا هذا الحدیث سوفیان الثوری وعیوب محمد عن ابی زبیر اوقفو على جابر وقد قسن دا هذا الحدیث ایزا من وجه زعیب عن ابن عبی زیبین عن ابی زبیر عن جابر عن نبی سلم مانا حدیث مسنادن ثابتن ری موقوب تیو موقوب تیو موری کی موقوب حدیث بوکن دا بلله محارم محارم په مجلس کې د لاسې سجګړغون تیراشینو خلک دي محارم له ترجیح ورکي او حدیث موميترې کیسه ده مې ذکر شوې ده لکه ان دی حدیث کې وځه من را او غنو صاحب کرام ته منسوب ویل <سؤال> کاج رضا ہوتا داسې نور اگر چې امام قرطبه رحم الله کوشش لګولای دې ابير صاحب کرام وروتنه غږه جواز رانه خپل طرف ته د ډیرو صحابهونو وروتنه د مې تمرغري نوز انتن بيري كده كده نزالو ساتري ديون امام لا تقضي بالدرب و لسه فلسطين قال لها فلم تجي ساي ما بقدر قطعه تمرو طول باده بند او چې کی چېر محتاج شي مرداري تا نو سرنګ خوراک کولیش یې نشکولی د بارکي سو خبري کار د جمنه تاسیس دکو یو د استقرار حقیقت معلومول غواړي چې ستوي دویم په حالت د استقرار کې سمره خوراک تکولیش او ریم دا چې په حالت <سؤال> کې دا خوراک واجب ده کنه نفسه مباح ده او سره رم دا چې دا سفر سره تعلق کوي کنه حذر کېم دا سي او پنځم هر څو کوي شي کنه عاصيتي مستثنیار غنیش اشباګم ندين التزود د مردارینه تکولې شي کنه تزود توخه اوم دا خمر او د میتی یو کوم ده کری هرغه دا و خبري اېز مختصر انداز کې واره شي جمهور بنسبان دي استرار دي دوی چې انسان قل جدل حلاکت تورس یا داسې مرزه ته دا چغم خو زی حرکت فردی پر حکم کی اکراه همده چه سڑای پتا زورو کی شابه با اوفرکنه مال کام دی نو دام پر حکم کی رازی بحقیقت پوه تاسون چه در حقیقت چولگه انسان حلاکت تورسی یا داسی مارس چغم بزیوی علل د میغدار دا کی امام ابو حنیفه مستدل دله چې صد الرمق په مقدار خوراک وکړي چې ځن په د مرگ نه بچي صد الرمق ویلې تاسو چې ځن په د مرگ نه بچي او دغه مشهور قولی دی امام شافعی او احمد او دغه سیو مرجو روايت د امام مالک سونه وله خو امام مالک چې کم راجه قول له ایبانی داو دا اعتماد دی او د امام شافعي رحمت غير مشهور کول نه دا وایي جبیل کو ځان پې مړولې شي مردار به نزان مړولې شي شنه خيته پې ځان مړولې مردار او کڅوګو مدور نه او خداد دې کته ملکونو کې دا نظر د غیر الله کې دا خبره ده هلته چې کیربیاو میکنه دا نه کیرونو تاو حلواغانو تاو غشودو تاو ملتایانو تاو بید اپنگی نئی او پولاؤونو تراکا کی او دریم خبره چاہی دا قرآن کو عجب دے حالت د استرار کی کنا مباہ دے نا دا امام احمد راجح روایتا او دا امام شافیس افدیر صحیح روایت اخدہ وجوب او, او پریبان امام مالک او احناب او قول کړي لري البته امام ابو یوسف سے وای کی په ی دا حالت کې خوراک صرف مباح دی واجب پرز نه او دای وروه ایت په دو ایتنو کې دی امام احمد احمد هم دی سمره د انتظامیه چي حالات د استقرار تر رسیدلو او خوراک یې ونه شو څوک چې خوراک او جذب وای دو او څوک چې جذب نه وای نوې ګونانګار نه دی مړ ګونانګار نه دی مړ هر دا خبره چې د دې تعلق د سفر سره د 1000 کېمنه سې کولې جمهوروي چې سفر او 1000 برابر دي علمت امام می احمد تمنصو دې چې د سفر سره خاص ته حاضر څوک نشي کول خبره ده نو دا به زما خبره چې موټي او عادي پدي که برابر دي کنه نو ايما سلا سوي چې عادي دانش استعمال ولې البته الحناب جواز قیللی چراغونو بیاسی او غیریاسی ټول پدېږي لوشن له کارسي و غیریاسي په کیسې دي مسلمانان ديګه شپږم خبره چیتو خره نو د امام احمد چې کم سه روایت دي او یې جائز دي او د قولی امامي شافي مالکم دي امام احمد بدر وادار چي نشيتو حکوله امام سب قول پري کې منقول نه خمر او ميتا زموندانه نه په نزباندي يو شه او امامي شافي او مالکم سي وې جنا د حکم سب د ميته ساتلو خمر پري کې داخله یا بیر ابن سموروی اوسړی حرم مقام کې راکو شو ده د مدینی خات ته جنازمه کړه د سر اهالو بچیو اوسړی خال راغي و ته وی چې زموخه راکو شو ده کتاب بیا مونږ نو ونی سي ځان چې غسړی بیا مونږ خو مالک د دې پیدا نشو نو هغه خو بیمار نشو د دې مندن کې خزي وي خدای لا لك غې انکار وکړ نا پاکپل امرش نفقت مانا پاکپل امرشن اینی مردارشن نو خذ ورتوه سرمنت و باسه حتی نو قدد شحمه و لحمه و ناکل چه مونگا ده ده ده وخی تکریکو اواز ده و بی خروب نا اگه ی چې پاکپل اختیار داس نشم کوله چه رسول اللہ سلم نمیتا پوستن کوله نظر او ته پوزېتیو کړه له. محمد عليه السلام ورته خلین دغه غنين یوغني. استاذ رداي سغينا ته جتا په پرواګي اوینا. نور سنن نشته. اوس یو خوره. چې دی قرآن شروع کونو مالیکه پیندا شو. چراغه دوه ټوله قصاب او ور دي د الله بنده نه ولینا. دي سرویس ته یې کمال حیا راتستانه چې ورته غماته وو خو حوالہ کړی ساتنی د پوره زبه لا علامه ندی ونه ماښه وای فوجا میرغا غنبي رسول الله تا وې یمات حل لنا الميته ما, ما تحل لنا الميتة سوق الحلالي کی ذمہ دار مردہ یا كل تحلالي مهد تحل وشب باي فعال نشه ابي تو عام امسر اي تو عام امدانت النغتب و نستبي بيغا کې او پیالا شودس کو سارتي مكي. ابو نعيم يفسر له عقب قدح و دار نستبیحو دے وقادهن عشیہ دادنگ تبیقو دے لیتوائید تفسیر پترقاد اللتب لپ نشر غیری مرتب سر قال زاکا نغوی دا وابی الجوع و بابا لگدا و بابا لگدا نوحالال اکردید پارمیتا پریحال امام مالک سیب ندین استیلال نسی چی الرمق بنا موروال امشیزان ولې دې په الې خوري کې ده دا او سلام مر خو دې په غي ځان بچو عالم شي چې مړې ده نه وي ځان مړول شي لکه من ورته جواب ورکاو چې امام د دا مقصد نه چې دا پیاله یو یو کڅوړه بلکې یو پیاله او دې وټ کوو نو چې په او دکنه لګل ګوتره سې دوی به مات نه بچي نه وی سلام زکر دې اجازه Thank you.